Az a szép 1325-ös esztendő. Izabella királyné 1325 tavaszát varázslatosan szépnek találta. Elragadtatással köszöntötte a napfényes reggeleket, amikor felszikráztak a városháztetői. A madarak ezrei daloltak a kertekben. És minden templom, minden kolostor, minden monostor hangja, még a Notre-Dame vastag hangú nagyharangja is, mintha csak boldogságának óráit zengte volna. A csillagos éggel takarózó éjszakákat, az orgona balzsamos illata lengte át. Minden nap meghozta a maga gyönyörűségeinek csokrát, harci játékokat, ünnepségeket, lovagi tornákat, vadászatokat és kirándulásokat. A fővárost a jólét levegője, meg a szórakozás vágya hatotta át. Bőkezűen szórták a pénzt a köznép szórakoztatására. Bár a kincstár költségvetése az elmúlt évben 13.600 livr veszteséget mutatott. De ennek oka, és ebben mindenki egyetértett, az akvitániai háború volt hogy pénzt szerezzenek, 12, 15 és 50 ezer lévr bírsággal sújtották Rouen, Langré, illetve Liziő püspökét, a káptalannyuk vagy a király emberei ellen elkövetett erőszak címén, és e túlságosan önkényeskedő főpapok vagyona eltüntette a háborús deficitet. Azután meg a lombardokat megint csak felszólították polgárjogaik megváltására. Ilyen forrásokból táplálkozott az udvar fényűzése. Mindenki mohón szomjú hozta a mulatságokat, és mindenek előtt azt a legfőbb mámort aratták le, amelyet a látványos magamutogatás szerez az embernek. Ami divat volt a nemesség körében, azt utánozta az egyszerű nép is. Mindenki többet költött valamivel, mint amennyit megengedhetett magának, csupán azért, hogy élvezhesse az élet kellemességeit. Vannak esztendők, amikor a sors, mintha mosolyogna, pihenőt, haladékot kínál a idők szenvedései közepette. Az emberek adják és veszik azt, amit feleslegesnek neveznek, mintha felesleges lenne szépen öltözködni, csábítani, hódítani, áldozni a szerelem oltárán, belekóstolni a ritka dolgokba, amelyek az emberi leleményesség gyümölcsei. Kihasználni mindazt, amit a gondviselés vagy a természet nyújt az embernek, hogy élvezhesse, a világegyetemben elfoglalt kivételes helyzetét. Természetesen sokan panaszkodtak, nem mintha valóban nyomorogtak volna, hanem mert nem tudták kielégíteni minden vágyukat. Siránkoztak, hogy kevésbé gazdagok a leggazdagabbaknál, hogy nincs annyiuk, mint azoknak, akiknek mindenük megvan. Az évszak rendkívül enyhe volt, a kereskedelem csodával határos módon virágzott. Lemondtak a keresztes hadjáratról, nem esett szó hadivállalkozásokról, és nem csökkent a bárányos aranypénz értéke. A szűkebb tanácsban arról tárgyaltak, hogyan lehetne meggátolni a folyók elnéptelenedését, és a horgászok a szajna mindkét partján hosszú sorokban sütették magukat a langyos májusi nappal. A szerelem a levegőben lebegett ezen a tavaszon. Már régóta nem kötöttek ennyi házasságot, és nem indítottak útnak ennyi kis fattyút. A nevetős leányokat körül udvarolták a vállalkozó kedvű és kérkedő legények. A városba érkező látogatók szeme szinte nem volt elég nagy, Hogy befogadhassa Párizs minden csodáját. Torka nem volt elég bő, Hogy végigkóstolja a fogadók borát, És az éjszakáig nem voltak elég hosszúak, Hogy kiélvezhessék a kínálkozó gyönyöröket. A majd még sokszor megemlegetik ezt a tavaszt. Persze volt betegség meg gyász is, Akadtak anyák, akik temetőbe kísérték gyermeküket, voltak nyomorékok is és megcsalt férjek, akik a könnyű erkölcsöket szítták, meglopott boltosok, akik figyelmetlen segédjüket kárhoztatták, tűz dúltak itt ott, és nyomukban hajlék nélkül maradtak családok. Néhány büntényt is elkövettek, de mindezt csak a sorsnak tulajdonították, és nem a királynak, vagy a tanácsának. Valóban jó tétemény volt 1325-ben élni, fiatalnak, életerősnek, vagy akár csak egészségesnek lenni. És megbocsáthatatlan óstobaság lett volna nem ki értékelni mindezt, nem köszönni meg Istennek, amit adott. De mennyivel inkább élvezte volna Párizs népe az ő 1325-ös tavaszát, ha előre látja, hogy milyen körülmények közepette fog megöregedni. Aligha ha lesz hihető, valóságos tündérmesének fogják hinni, ha majd felidézik ezt a kort leendő gyermekeiknek, akik e nagyszerű hónapok alatt levendulától illatos lepedőkön fogantak. 1325. Az aranykor. És még kevés idő kell majd, hogy ezeket az éveket már úgy emlegessék, mint a régi jó időket. És Izabella királyné? Izabella királyné mintha csak személyében összpontosította volna a kor minden bűbáját és örömét. Amerre járt, mindenütt utána fordultak. És nem csak azért, mert Anglia királynéja volt, és leánya a nagy királynak, akinek pénzügyi rendeleteit, mágiáit és rettenetes pereit már elfeledték, és csak bölcs döntéseire emlékeztek, hanem azért is, mert Izabella szép volt, és szinte árad belőle a kielégültség. A nép azt tartotta, hogy az ő fején Jobban állna a korona, mint fivére homlokán. Szép Károly, alapjában véven nagyon kellemes, csak roppant, jelentéktelen uralkodó, és sokan elgondolkodtak, vajon hosszú fülöp jó törvényt hozott-e, amikor az asszonyokat kizárta a trónöröklésből. Bizony, ostobák azok az angolok, ha ennyi bánatot okoznak egy ilyen aranyos királyasszonynak. A 33 éves Izabellából sugárzó fiatalsággal még a legüdébb leányok sem versenyezhettek. A francia ifjúság leghíresebb szépségei is elhomályosultak mellette. És minden nemes kisasszony csak hozzá akart hasonlítani. Őt tartotta példaképének, utánozta a ruháit, mozdulatait, feltűzött hajfonatait, nézését és mosolyát. A szerelmes asszonyt a járásáról még hátulról is fel lehet ismerni. Izabella válla, csípője, lépése is boldogságot árasztott. Csak nem mindig Lord Mortimer kísérte, aki királynéjának megérkezése óta egy csapásra meghódította a várost. Akik a múlt évben mogorvának, gőgösnek, számkivetethez nem illő módon büszkének tartották, akik erényességében valami pökhendiséget láttak. Ugyanazok most hirtelen felfedezték benne a szilárd jellemű, vonzó, csodálatra méltó férfit. Csak néhány ezüst csattal díszített fekete öltözékét már nem nevezték komornak, csupán egy olyan ember tüntető eleganciájának vélték, aki elvesztett hazáját gyászolja. Bár Mortimert nem bízták meg hivatalos tisztséggel a királyné mellett, mert ez Edward király túlságosan nyílt kihívása lett volna. Valójában ő vezette a tárgyalásokat. Norwich püspöke az ő hatása alá került. John Cromwell nem mulasztotta el kijelenteni, hogy Vigmor bárójával méltatlanul bántak, és hogy az a király, aki ilyen nagy érdemű urat elideg elidegenít magától, csak igen kevés körültekintésről tesz tanú bizonyságot. Kent grófia kifejezetten megbarátkozott Mortimerrel, és semmiben nem döntött a megkérdezése nélkül. Ismert és már elfogadott tényjé vált, hogy vacsora után Lord Mortimer a királynénál marad, aki ilyenkor úgy mondta, a tanácsát kéri. És éjszakánként Isabella lakosztályából távozva, Mortimer a vállánál fogvarázta fel álmából az időközben inassá előléptetett oglét, a londoni Tower egykori aki egy ládán szundikálva várta urát. Aztán kettesben lépték át a folyosókon horkoló szolgákat de azok annyira megszokták az ismert lépteket, hogy fejükre húzott köntösüknek még a szélét sem lebbentették fejjebb. már teletüdővel diadalittasan szívta be a friss hajnali levegőt, mi alatt visszatért saint germain a szállására, ahol a szőke rózsás arcú és előzékeny Gerald Ászpájé fogadta, akiről azt hitte, a naív szerelmes, hogy csupán egyetlen beavatottja királyi viszonyának. Már eldöntötték, hogy a királyné csak akkor tér vissza Angliába, ha Mortimer is mehet. Esküvel megerősített fogadalmuk napról napra, éjszakáról éjszakára szorosabbá, erősebbé vált és Izabella keblén a kis fehér sepp hely, amelyet Mortimer hajnalonként búcsúzás előtt szinte szertartásosan csókolt meg, látható jele maradt közös elhatározásuknak. Még ha királyné is egy asszony, a szeretője mindig ura és parancsolója marad. Angliai Isabella, aki házas életének viharai közepette, Képes volt magányosan szembeszállni egy király árulásával, egy udvar gyűlöletével, most tetőtől talpig végigborzongott, ha Mortimer a vállára tette a kezét, és ha a férfi kilépett a szobájából, úgy érezte, hogy elolvad a szíve. Gyertyát égetett a templomokban, így köszönte meg Istennek, hogy ilyen nagyszerű bűnt adott neki. Ha Mortimer akár csak egy órára is magára hagyta, gondolatban maga elé ültette a legszebb karosszékbe, és halkan beszélt hozzá. Reggelenként, ébredés kor, mielőtt udvarhölgyeit szólította volna, ágyában a szeretője néhány perccel előbb elhagyott helyére kúszott. Egy bába asszony olyan titkokra tanította ki, amelyek igen hasznosak olyan hölgyek számára, akik házasságon kívül keresik a gyönyört. És udvari körökben elterjedt a hír, bár nem sértő szándékkal adták tovább, hiszen, ami történt, azt csak a sors igazságos elégtételének tartották, hogy Izabella királyné halálosan szerelmes és ez olyan magától értetődően hangzott, mintha csak azt mondták volna, hogy sétálgat a réten, vagy ami még találóbb, hogy a hetedik mennyországban van. Az előzetes megállapodásokat, amelyeknek tárgyalását a végletekig elnyújtották, Edvárt hallgatólagos beleegyezésével Izabella és a fivére gyakorlatilag május 31-én írta alá. Az angol király ezer liv kártérítés ellenében visszakapta akvitániai területeit, de Agené és Bazédész, vagyis ama birtokok nélkül, amelyeket a francia seregek az elmúlt évben elfoglaltak. Valóá ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult. A pápának kellett közvetítenie, hogy létrejöjjön a megegyezés, de csak azzal a határozott feltétellel, hogy Edvárt Franciaországba jön hódolni. Az angol király érezhetően viszolygott ettől az utazástól, most már nem csak tekintéje miatt, hanem biztonsági okokból is. Végül találtak egy látszólag mindenkit kielégítő megoldást ha majd kijelölik a sokat vitatott hódolat időpontját, Edvárd az utolsó percben betegséget színlel, ami nem is lesz olyan nagy hazugság, hiszen jelenleg, ha csak megemlítették előtte a franciaországi utazást, kilelte a hideg, szorongott, fuldoklott, elsápott, és úgy érezte, hogy kihagy a szívverése, és lihegve feküdt vagy egy óra hosszat. Edvárd tehát Tetteted betegségére hivatkozva legidősebb fiára, az ifjabb Edvárdra ruházza Akvitánia hercegi címét és jogát, és maga helyett őt küldi hódolni és hűséget esküdni. Elmegoldás megoldás révén mindenki nyertesnek ítélhette magát. Edvárd megmenekül egy retteget utazás kényszerétől. A deszpenzék nem kockáztatják a királyra gyakorolt befolyásuk elvesztését. Izabella viszont látja kedvenc fiát, akinek hiányától annyira szenvedett. Mortimer pedig már is felmérte, hogy jövendő terveiben a trón örökös jelenléte mekkora előnt jelent a királyné pártjának. Ez a párt egyre gyarapodott, méghozzá éppen Franciaországban. Edvárd király csodálkozott, hogy a tavasz vége felé milyen sok bárója siet meglátogatni Franciaországi birtokát, de még inkább aggasztotta, hogy a e bárok közül egy sem tért vissza. Egyébként a deszpenzéknek is akadt néhány emberük Párizsban, és ezek a kémek beszámoltak Edvárdnak, Kent gróf viselkedéséről, Maltravers jelenlétéről Mortimer mellett, a francia udvarban a királyné körülgyülekező ellenzékről. A házastársak hivatalos levelezése udvarias maradt, és Isabella hosszú üzeneteiben, amelyekben a tárgyalások elhúzódását magyarázta, édes szívemnek nevezte Edwardot. Közben azonban Edward utasítására az angol kikötők admirálisai és serifjei minden levelet feltartóztattak, és minden olyan hírnököt elfogtak, aki a királynétól, Norvics püspökétől vagy környezetük, bármely tagjától hozott levelet, bárkinek. Ezeket a futárokat erős fedezettel a királyhoz kellett kísérni. De letartóztathattak-e minden lombárdot? aki hitellevelekkel megrakodva járt kelt a két ország között. Ez alatt Párizsban egy napon, amikor Roger Mortimer csupán álszpályi és ogle kíséretében sétálgatott a Tempölnegyedben, egy kő tömb zuhant le mellette az egyik épülőházról. Hogy agyon nem ütötte, az csak annak köszönhette, hogy a kő előbb az álványzat egyik deszkájának vágódott és ennek zajára korán felfigyelt. már először csak szokványos utcai balesetre gyanakodott, de amikor három nappal később Robert Dártoá palotájából távozóban egy létra zuhant a lova elé, azonnal Tolomeihez sietett, aki mindenkinél jobban ismerte Párizs titkait. A Szienai magához hivatta a negyet kőműves céhének egyik vezetőjét. Ez a testület a templomos rend lovagjainak szétszóródása ellenére is megőrizte kiváltságait. És a Mortimer elleni merényletek abba maradtak. Sőt, az álványok magasában dolgozó kőművesek sapkájukkal szívéjesen integettek, ha meglátták a feketébe öltözött angol nagyurat. Ennek ellenére azonban Mortimer ezentúl népesebb kísérettel járt, és hogy meg nem érgezzék, Borát narvál agyarral próbáltatta ki. A Robert Dártoá pénzén élősködő bérgyilkosokat figyelmeztették, hogy tartsák nyitva szemüket és fülüket. Izabella királyné szerelmét még inkább fokozta a Mortimert kerülgető veszély. Augusztus elején a hódolatra kijelölt időpont előtt valóan nagy óra ki olyan erősen befészkelte magát a hatalomba, hogy általában csak második királynak nevezték, 55 esztendős korában váratlanul összeroppant. Már jó néhány hét óta ingerlékeny volt, és minden felizgatta. Különösen heves tűvet rajta erőt, amikor készhez kapta Edvárd király ajánlatát, hogy házasítsák össze legifjabb gyermeküket, a 7 éves Louis de valois az ugyancsak 7 éves angliai Johannával. Lehet, hogy Edvárd rádöbbent mekkora baklövést követett el, amikor megszakította a legidősebb fia házasságával kapcsolatos tárgyalásokat? és most így akarta befogni válló maga szekerébe. Sár nagyúra szerfelett furcsa hatással volt az üzenet. Az ajánlatot újabb sértésnek tekintette, és mérgében összetörte az asztalán található valamennyi tárgyat. Ezzel egy időben lázas tetvágyjal vetette magát a kormányzással összefüggő munkákba. Türelmetlenkedett, hogy a parlament lassan hozza meg a rendeleteit. Veszekedett Millé de Noéval, a számvevőszék által megadott számadások miatt, aztán panaszkodott, hogy mennyire kifárasztja a sok munka. Egy reggel, amikor a tanácsban alá akart írni egy okmányt, kezéből kiesett a feléje nyújtott lúttól, és végig tintázta a kék színű köntösét. Keze lehanyatlott, ujjai, mintha kő darabokká váltak volna. Csodálkozott, mekkora csend veszi körül, és nem is tudta, hogy leesett a székről. Amikor felemelték, szeme fennakadt a szemüreg bal felső sarkában. Szája is balra ferdült, és elvesztette eszméletét. Arca sötétvörös, csak nem lila színt öltött. A hamarjában előkerített felcser gyorsan eret vágott rajta. Mint ahogy tizenegy évvel előbb fivérét, szép fülöpött, őt is a fejében, az akarat rejtélyes képezetében érte a baj. Azt hitték, a végét járja, és palotájába szállították, ahol a nagyszámú háznép már a gyász fájdalmától lesújtva kezdett sürgölődni körülötte. A következő néhány napon inkább a lélegzése, mint az öntudata jelezte, hogy még él. De aztán félig meddig visszanyerte a létezés látszatát. Újra tudott beszélni, bár tétová és rosszul tagoltan, meg megbotolva egyes szavakban. Hajdani jellegzetes bőbeszédűségéből és tekintét parancsoló hangjából semmi nem maradt. Sem jobb lába, sem keze, amelyből kihullott a lúdtól, Nem engedelmeskedett többé a karatának. Mozdulatlanul ült karosszékében, Hőség gyötörte a meleg takarók alatt, Amelyekbe bebugyolálták, Mert azt hitték, hasznára lesz, ha izzad. És Aragónia ex-királya, Konstantinápoly ex-császára, Románya grófja, Franciaország perje, a német császárság örökös jelöltje, Firenze ura, az akvitániai győző, A keresztesek toborzója, Váratlanul megértette, Hogy mindaz a dicsőség, amelyet learadhat az ember, Semmit nem ér, ha a teste meggyalázza. Őt, akit gyermeksége óta csak a földi javak megszerzése izgatott, Most hirtelen, Másféle aggodalmak kezdték nyugtalanítani. Követelte, hogy tüstén szállítsák át a Rambuillé melletti Perrében lévő kastélyába, ahol eddig csak ritkán fordult meg. De most hirtelen értékessé vált szemében a ma furcsa vonzódások révén, amelyet a betegek bizonyos helyek iránt éreznek, ahol hitük szerint visszanyerhetik egészségüket. Agyában, amelynek csak energiája csökkent, de tisztasága nem, egyre az a gondolat kísértett, hogy ugyanaz a betegség érte, mint legidősebb fivérét. Eddigi cselekedeteiben kereste a -e büntetésnek, amelyel a minden ható most sújtotta. Minthogy elgyengült, ájdatossá lett, az utolsó ítélet járt az eszében, de mert a kevélyek könnyen tisztára tudják mosni lelkiismeretüket, Valoa alig fedezett fel valamit, amiért szemrehányással illette volna önmagát. Minden hadjáratában, minden általa elrendelt fosztogatásban és mészárlásban, a meghódított és prédának tekintett tartományokat sarcoló zsarolásban, csak azt látta, hogy helyesen élt hadvezéri és hercegi hatalmával. Csupán egyetlen ember miatt mardosta a lelki ismeret. csak egyetlen tette tűnt olyannak, mintha oka lenne jelenlegi bűnhődésének. Csak egyetlen név lebegett az ajkán, midőn pálya futását vizsgálgatta. Marinyi neve. Mert Márinyin kívül valójában senkit nem gyűlölt igazán. Ha valakit meghurcolt, megfenyített, megkínzott vagy halába küldött, úgy tudta, hogy a közjó érdekében teszi, pedig a közjavát összekeverte a saját becsvágyával. De a Márinyi ellen folytatott harcba belevitte mindazt a hitvány acsarkodást, amely egy magán jellegű vitában felmerülhet. Amikor vádolta tudatosan hazudott, hamis tanúságot tett, és ezzel másokat is hamis vallomásra bújtogatott. Semmiféle ajasságtól nem riadt vissza, hogy a királyság koadjutorát és főminiszterét, aki akkor fiatalabb volt, mint most ő, a montfakon láncaira akasztathassa. Csak is a bosszú szomj. A keserű harag irányította, mivel látta, hogy napról napra más intézkedik Franciaországban. Valaki, aki hatalmasabb nála. És lám, most a perai kastély udvarán üldögélve, a madarak röptét figyelve, vagy a csatlósokat nézegetve, akik az istálóból elővezették a szép hátaslovakat, amelyekre ő már nem ülhet fel többé. Valóan váratlanul, maga is megdöbbent a szótól, de nem talált rá más kifejezést. Váratlanul szeretni kezdte Márinnyit. Szeretni kezdte az emlékét. Szerette volna, ha ellensége még élne, hogy kibéküljön és elbeszélgessen vele mindarról, amit együtt láttak és éltek át amelyek annyira szembeállították őket egymással. Régi vetétársa jobban hiányzott neki, mint bátyja, a halott szép fülöp, vagy féltestvére az ugyancsak halott Louis Dévrő, vagy a két első felesége, És bár azt hitte senki nem látja, mégis rajta kapták, amint egy halottal folytatott beszélgetés néhány mondatát csuttogja. Minden nap elküldte kamarásai egyikét egy zacskó pénzzel, alamizsnát osztani a szegényeknek, egy-egy párizsi negyedbe, sorra mindegyik parókiába. És a kamarásoknak miközben a mazatos tenyerekbe hullatták az apró pénzt, azt kellett mondaniuk, imádkozzatok jó emberek, imádkozzatok Istenhez Engelrand de nagy nagyúrért, és Charles de Valois nagyúrért valóa úgy érezte, hogy ha nevét közös imába foglalják áldozata nevével, elnyeri az ég kegyelmét. És Párizs népe csodálkozott a hatalmas Valoa nagyúr kérésén, aki azt akarta, hogy nevét együtt említsék annak az embernek a nevével, akit egykor minden baj okozójának kiáltott ki, és akit a láncaira akasztatott. A tanácsban Robert D'Artoára szállt a hatalom, aki após a révén hirtelen a ranglétra legfelső fokára hágott. Az óriás, kengyelbe szorított lábbal gyakran megjárta a peraiba vezető utat, hogy tanácsot kérjen a betegtől. Mert mindenki, és elsősorban Maga D'Artoá, észrevette a francia ország ügyeinek intézésében hirtelen megnyílt tátongó űrt. Igaz, hogy Valoánagyurat meglehetősen forrófejű és gyakran meggondolatlanul cselekvő hercegnek ismerték, akit inkább a hangulata sem, mint a bölcsessége irányított. De mert Páriztól a Spanyolországokig és a Spanyolországoktól Nápoig minden udvarnál megfordult, mert a Szent Atya érdekeit támogatta Toszkánában, mert részt vett mindegyik flandriai hadjáratban, mert fondorkodott a német császári trónért, és mert több mint harminc évig ült Franciaország négy királyának tanácsában. Megszokta, hogy a királyság minden gondját európai viszonylatban lássa. Agyában ez szinte önmagától ment végbe. Robert D'Artois szokások megszállottja, a nagy perlekedő, sem volt így széles látókörű ember. Ezért aztán Valois grófját már is úgy emlegették, hogy ő volt az utolsó, anélkül, hogy pontosabban meghatározták volna, mit értenek ezen. Ha csak azt nem, hogy ő volt a világ igazgatásának nagyszabású módszerét képviselő utolsó politikus és hogy ez a módszer, semmi kétség, vele együtt fog eltűnni. Szép Károly közömbösen utazgatott Orleántól saint és Chateauneuf-Soloaryig. Csak azt várta, hogy harmadik felesége mikor közli vele a jó hírt, hogy teherben van. A párizsi királyi palota úrnője, így módon Izabella királyné lett, aki egy angolokból álló második tartást gyűjtött maga köré. A hűséges külletételének időpontját augusztus 30-ára tűzték ki. Edward csak a hónap utolsó hetében indult útnak, aztán Sandown apátságban, Dover közelében betegséget színlelt. Winchester püspökét Párizsba küldték, hogy ha kell, esküvel bizonyítsa, ha bár ezt senki nem fogja megkövetelni tőle, a mentség érvényességét, és hogy az apa helyettesítésére a fiút ajánlja. Vagyis, hogy a király helyett Edward herceg, akvitánia hercege és Pontió grófja adja át a megígért hatvan ezer lévőt. Az ifjú herceg, Szeptember 16-án érkezett. Oxford püspöke, de főkép Exeter püspöke, Walter Stapledon, a kincstartó lord kísérte, hogy e feladatra éppen Stapledont, a Despenzé párt legelszántabb és legtevékenyebb hívét, környezetének legkörmönfontabb, legügyesebb és egyik leggyűlöltebb emberét választotta, ezzel Edvárt nyíltan kimutatta akaratát, hogy nem áll szándékában politikáján változtatni. Exeter szeder püspökének megbízatása nem csak a trónörökös kísérésére szorítkozott. Edvár herceg érkezésének napján, sőt, csak nem abban a percben, amikor Izabella királyné karjába szorította rég nem látott fiát, érkezett a hír, hogy Valoánagy úr betegsége súlyosra fordult, és hogy Isten egyik óráról a másikra magához szólíthatja. Mindenki perráiba sietett, az egész család, a legfőbb tisztségviselők, a Párizsban tartózkodó bárók, az angol küldöttek, kivéve a közönyös szépkárojt, aki Vánszamban, Pányfötíz udvari építészszel tárgyalt a kastély újonnal megrendelt, belső berendezéséről. És Franciaország továbbélte, a szép 1325-ös esztendőt.